«Як там, Бондаренко?» «При доброму здоров'ї і в доброму настрої. Але сьогодні доведеться зіпсувати йому настрій. Це з чого?» «Когось копіюючи, ступач однованітно прогугнів. Єсть принципова думка здерти з нього подвійний план. Він його витягне, криктатиме, але витягне». «Жартуєте?» Насторожився Сагайдак. Правду кажу. Воєнком нахмарився, скочив з коня, кивнув головою, і ступач неохоче зліз з брички. На Костичині вони підійшли до лип, що стояли в золотій дремоті сонця, світу і бджолиного дзвону. Прокоп Івановичу, ви не перший рік крутитесь біля сільського господарства. Знаєте, які в нас великі труднощі з селом, з хлібом, з трудоднем, «Селянською долею!» «Знаєте і те, як ми радіємо, коли той чи інший колгосп чесно, без копійчаних хитрувань вибивається у передові!» «Чого ж ви хочете оте господарство, що вже сьогодні тягне більшу за інших ношу?» «Підірвати і зробити слабосилим!» «Селянство жилове!» «Безжурно відповів Ступач!» «Не бійтесь пригнути його!» Темне красиве обличчя Сагайдака Спалахнуло рум'янцями. Не підіймайте руку на життя, а взагалі ви лівак і невіглас. Вас і на гарматний постріл не можна підпускати до села, бо зійдемо тоді на старці. Ступача одвисла нижня щелепа. Ви? ви селянський ідеолог. вигукнув він. Не психуйте. Ідеологія у нас одна. «А от голови різні. Міняйте на вару своїй!» І Сагайдак швидко пішов до коня, вскочив у сідло і помчав не до Бондаренка, а в райком. Ступич одразу догадався, до кого поїхав воєнком, і кинувся до брички. «Переганяй його!» – крикнув візникові. А той тільки одним вусом вибив посмішку. «Та що з вами?» Де вже клешні рака змагатися з кінським копитом? Чи це він так собі сказав, чи ще й на щось натякає? Ах, це село! Заколотнечий думок, що аж розпирали голову, мало не прогавив Михайла Чигирина, який на дурничку скоком боком хотів проскочити повз нього. А куди це так бокує? Навіть не поздоровкавшись хвалений голова, Чигирин зупинив мальованих з туманцем і сріблом коней на обличчя вочевидь натягує машкару перебільшеної покори. Теж продукт. Я ж вам махнув рукою, а ви не повели й ногою. Машталір ступача пирхнув, а той й спалахнув. Коли язик гуляє, то нижче спиння відповідає. Чигирин охоче закивав бородою, в яку вже збиралася осінь. «А вже ж, а вже ж! Як нема в язиці розуму, то його внижче спинні шукають!» І в чверть поглянув на ступача. А от які тільки біси шугають в цих очах! Аби не твоє колишнє партизанство, так би не розмовляв зі мною!» Так чого голова не жнивує, а дорогу виміряє? Чигирин охоче відповів. Оце ж їздив у район вибивати запчастини. У жнива? Аж лихоманець ступача. Так це ж чи не найкраща година. Усі жнивують, ніхто не оббиває пороги інстанцій, а ти ловиш слушну хвилину. Знову ж таки Чигирин так пояснює, що вже й ступач не розуміє, чи це... Насмішка на язиці чи недорід в голові? Яке ж ви маєте право вибивати запасні частини, коли треба жати, молотити і вивозити хліб? Це ж державний злочин! Ось тепер машкара покори зіскакує з засмаглого обличчя чигирина, і воно стає упертим, затятим. Чого це ви одразу вхопилися? «За злочин? А хто із голів дозволить собі таку розкіш, щоб кудись відлучатись тепер?»